Lantxariak gizarte babesa zerbitzu publikoa eta emazte eta gizonen arteko parekotasuna izanen dira protesten zentroan. CGTaren arabera egoerak atzeraka egin baitu azkeneko gobernua plantan ezari denetik. Prekaritate maila gora doala egin dute, 2008an bostkatu zen prekaritate murizketa legea ez baita pentsatu bezain eraginko jaizan. BG1930 postuen gain M Eretzi mila baizik ez dira langile titularak CGT-ak auge ikusi zuen baino hiru aldiz gutxiago. CGT-ak Frantzia egi aberats bezala kontsideratzen du eta doakion zerbitzu publiko bat ukateko gaidela dio. Aberastasunen banaketa gaizki egina dela diote. Empresaburuen xari argi-gariai begira langilean egoera txartzen ari dela eta. Jacques Dace lekuko batasunaren bitarteko idazkaria. Le salari, le retrete... Langileek, erretretadunek, langabeak, gazteek, ezin dugu gehiago. Tojoztasunezko neuriak badira baizik. Eta opariak nagusien zat, berri honi miliak urteka dirulaguntzarekin, berri honi mila langabe gehiago badira ala ere. Bost milioietara eltzen ari gira. Salatu dute ere langilean gaizki izatea handitzen ari delaen presetan, enplegurako santaia nabaritzen den ein berean.